Fredagsfrallan med Jan Holmbo God morgon! Önskar HITS FM! HITS FM! Oh, oh. Hörrni, god morgon. Det här är Janne Holmbo med veckans sändning av Fredagsfrallan, morgontidig radio-talkshow här i HITS FM 97,8. Summen byggd och faktiskt septembers sista fralla. Och vad passar bättre än att ta med er ända bort? I orienten. Ja, <skratt> ah, det var Japan eller Kina med docenter. Ja, jag tror det var från deras första platta faktiskt. En max i, i Apple eller något sådant där. Hörrni, som vanligt så bjuder vi på den här fantastiska servicen då vi har läst de viktigaste nyheterna i dagens morgontidningsflöde. Så att ni kan fokusera på att inte svärta ner er med trycksvärta eller digitalt svärta utan. Få ge er era näringsriktiga frukost så att ni är stärkta med alla B och A och C och G och H-vitaminer kan gå ut och förrätta dagens värv. Och också förbereda för en fantastisk helg, den sista helgen här nu i, i september. Kratta löv. De här frosten på nätterna gör ju att löven singlar i vackra färger ner mot marken. Och någon måste ju ta reda på dem. Hörde du det, höstrund? Någon måste ta reda på dem. Jo, alltså vi börjar med Tranos tidning. Det är inte ofta vi läser, hittar en nyhet i Tranos tidning. Men vi, vi hittar Och det här är rätt intressant. Om du är detaljhandlare så lyssna på det här. Man snattade skor i matvarubutik. Jag tar den en gång till. Man snattade skor i matvarubutik. Att man har hört att de har stulit en påse bilar i matvarubutiken. Det har man ju hört. Det. Men. Och så, så här. I onsdag ska en man i 50-årsåldern, så tittar han på sig själv, har försökt stjäla ett par skor från en matvarubutik. Men stöldförsäktet upptäcktes och mannen har polisen som för händelsen. Han misstänks nu för snatteri. Ja, Det är ju tragiskt. Jag har själv en gång i tiden jobbat som butikskontrollant. Så jag vet att vem som helst kan stjäla Och de som stjäl mest faktiskt det är personalen. Och nu får jag komma så här. Men svinnet i våra svenska butiker... Stor del av det står personalen för. Nu kommer jag få många hatbrev för det. Men så är det. Men det, det som däremot är rätt fascinerande med det här. Det var varför varför snodde han skor. Ja det skiter vi höll jag på att säga. Men han snodde skor i matvarubutiken. Och det här är. Det är nämligen så att i Tranås. En av de största skoaffärerna i Tranås. Som säljer skor för mest pengar per år. Är en matvarubutik. Ja ni hörde rätt. Det är en matvarubutik som, som tillhör de bästsäljande skobutikerna i Tranos. Varför är det så? Ja, det kan man ju bara fundera på. Men en sak kan man ju konstatera att den butiken har öppet alla dagar i veckan. När jag och kunden vill handla. Även vi som vill betala för våra dagar. Ja, jag vet inte vad det där var. Men vi fortsätter med fantastiska nyheter. Och det här, den här riktar sig till alla kvinnor i, som älskar leopardkläder. Alltså jag är ledsen, men det är så här va? Inga pantertanter står det så här. Bara det tycker jag. Vi läser från korren, det här husorganet. Ett brittiskt zoo har förbjudit besökare att bära kläder med leopard- eller zebra mönster, Eftersom det förvirrar djuren. Det är i den nya attraktionen Zovari. Där besökarna kan möta djuren öga mot öga som problemet uppstått. Djuren blir... Uh, djuren blir de lite väl kärvänliga, säger en talesman för parken det är ju många tante där nu från Östermalm som inte kan gå på sol längre som har de där uh, panterkläderna ja, det var det. vi tar en till här när vi ändå håller på Jesus twittrade, twittrar ni? jag twittrar, vill ni följa mig på twitter så, så sök man på twitter snabela Janne Holmbom skriver fruktansvärt intressant och spännande där verkligen Uh, snabla Janne Holmbo. Men, men Jesus twittrade Jag vill inte på något sätt göra någon jämförelse Jag ber om ursäkt om det var någon som uppfattade en jämförelse Tvärtom, jag är väl så långt ifrån Men, men Jesus var världens första twittrare Eftersom hans uttalanden var korta och fulla av mening Det anser i alla fall kardinal Gianfranco Ravasi i Vatikanstaten Ravasi påminner om att Kristus använde twittar före någon annan med enkla fraser som var kortare än 45 tecken som till exempel älska varandra. Mm. Jag, undrar, jag undrar om han hade en iPhone. Det hade han säkert. Ja, en Samsung kanske. Ja. Och så avslutar vi med så, Japan eller Kina. Det fanns ju en anledning till att vi spelar Japan eller Kina. Vet ni vad de hittar på japanesarna nu? Ja, de är fantastiska där borta. Självplockning. Japanska ingenjörer har lyckats konstruera en robot som kan plocka jordgubbar. Mm. Inbyggda digitalkameror urskiljer den perfekt mogna jordgubben, meddelar företaget Shibuya Saiki. Plockningen i Japan är, har tittills varit ökänt arbetsintensiv. Ja, det vet ni ju alla ni som, som har plockat jordgubbar en sommar vet att en sån där robot skulle de ha skaffat. Det var nyheterna för idag. Köttfärs, kan det vara något? Köttfärslimpa, kan det vara något? Med Jan Holborn God morgon, önskar Hits FM, Hits FM. köttförslimpa så här tidigt morgon. morgonen Vad meatloaf med Dead Ringer for Love Ja, den funkar den också eh, God morgon, Claes Johansson, gäst i, i dagens program Köttfärslimpa, är det något du äter på morgonen eller? Det har nog aldrig hänt, nej Nej, det är lite stabbigt va? Det är det nog, men jag har lyssnat mycket på Ja, men annars så har ju du skifteskång Så, så middagarna kanske kan komma lite... Lite olika på något sätt, eller? Ja, men jag försöker nog äta ungefär som vanliga människor eller på att säga. Ja, det jag gör äter det. ingen ja, kaffe och sådär på nätterna men ingen mat i alla fall. Nej. Ha, nu går jag lite händelserna i förväg ja. här, men, men det blev ju så med köttfärsen där, eller köttfärslimpan. Varmt välkommen Claes, eh, eh, elektriker och en, en massa saker, men, men vi börjar som vanligt Claes, jag säger så här. Vem är Claes Lennart Johansson? Ja, vad ska jag svara på det? En eh, urboksholmare får de väl säga då, för jag är ju född i samhället och det ska man väl vara om man är urboksholmare. Är, är, är du född i Boxholm eller i Förstaden? i Fellhagen har jag växt upp. Och då, och då är det, det Boxholm då? Va? Det är Boxholm. jag bara kollar. Det, det där är, jag har inte riktigt förstått, men det fanns ett fotbollslag till och med som hette Förstaden. eller nåt så När Det var kvartersfotboll och sånt, Ja, sånt det kanske det var när det var korpus ja, då precis. hade det ju sådana där namn. Ja, ja sen är jag ja, gift sen förra året med Ann-Sofie. De jobbar som elektriker på OVAKO. Skriver på Länstidningen, ett extra knäck jag har Länstidningen i Östergötland. Ja just det, som kommer på fredagarna va? Kommer ut idag, det kommer till nummer varje fredag. Har du tänkt på att det, det viktiga här i livet är att det händer på fredagarna? Det är nog så ja. I varje fall i medievärlden. <laughs> ja. ja. Men, men, men du, uh, ja men uh, elektriker, ska vi, ska vi stanna upp där? Vi måste först, måste vi, Lennart efter pappa. Det är Lennart efter farsan ja. Och det är lite speciellt idag eller hur? Det är speciellt, jag kan säga grattis till en. han lys lyssnar nog nu faktiskt, ja. fyller 86 år idag. 86 år Lennart Johansson, grattis, eh, en, en välkänd profil i, i Boksham också. Det kan jag nog säga, ja. jag vet ju när jag började sommarjobba en gång i tiden för länge sedan och de undrade vem jag var. Jasså, du Lennarts pojk? Du. <laughs> ja, <laughs> Då visste så är det. Jaha, det är så här. Ja. Stort gratt, äh, grattis Lennart. Hoppas du får ä, tårta och något gött att dricka mm. till tårtan också. Ja, äh, men äh, elektriker på Ovako. Va, va, är inte det stål? Behöver man... Det är ju... Ja, det är ju placerat i finmallsverket. Så det, är ju, det ska ju gå och gå hela tiden. Så det... Ja. Rycka ut när något händer och det står still och... Sen ska man ju helst förebygga Så det aldrig står still. Så alltså. det är mycket Nej. sånt på helger och så. Stoppskift. Och bruket är igång dygnet runt eller hur? Det är igång eh, dygnet runt. Så att, eh, därför det... jobbar ni också dygnet runt. Ja. Du, du hade fem femskift tyckte du så då? Ja det gör vi på underhåll i Finverket. Vi går fem femskift. Så vi jobbar ju mycket helger. Två helger och fem kan det säga. Ja. Men det är bra. Vi får ju många lediga vardagar också. Har du, har du gjort det länge eller? Ja det blir 20 år nu vi Februari tror jag. Men du, tillbaka, vi... tillbaka till den här med, med köttfärslimpan då. Hur, hur, funkar liksom, hur funkar mat och sovklockan den här skalman? F för det, vad säger kroppen egentligen? Ja, ja det kanske är individuellt. Jag vet inte. Men jag har aldrig haft direkta problem. Jag har, jag har en somnade så gott när kommer hem efter nattskiften. Så det... Ja, ja. ja. Och, jag, jag brukar ta en macka innan jag somnar. Då. Och äta ungefär som jag gör en god dag till. ja. Så att Jag vet inte om det är så bra egentligen Men det känns som att jag inte har lidit så mycket Nej. Men du När du inte jobbar då Så, så du dyker ju upp i, de, i nästan alla sammanhang det kan man väl nästan säga är det, inte, har det inte, är det inte någonting med orienteringsklubben Så är det någonting med släktforskning Och, och sen har vi ju mm. det riktigt stora Nu ska vi säga rätt Krafttaget Stämmer bra. jag att förväxla med kraftverket här i Tranås? <laughs> ska, ska, vi, ska vi försöka bena upp det här nu? Orientering? Ja, det började jag ju med som eh, tioåring. Jag tror det var syran som drog med mig då. Sen höll inte hon på så länge. Men jag var varit kvar. Eh, type syrar. Ja, det är så. Nej, <laughs> eh, äh, men där har ju varit min klubb hela tiden. Nu har jag ju inte sprungit själv i sen... Av olika anledningar på många år men jag är ändå engagerad i klubben då. Ja. på olika sätt. Vi, ju, vi har en trivselkommitté. Vi gör lite andra. och vandringar och lite andra saker också som jag håller i där. Och sen har vi det här på vintern som heter söndastur som vi ja. har ihop med krafttaget. Ja, för egentligen var det så att de, de här söndagsturna som inte kanske hette söndasturna. Det vet jag. Inte. Det, ja, det var någon torptur i början. Ja, just det. Och... Men det för det var något som ni gjorde. Det var som vätskekontroller nästan eller sånt där va? Det är löpträning och orienterarna på vintern. Ni ska springa långt och länge och sådär. Och då, då gjorde det en eld och de fick vätska där och dit. Kunde andra ta en promenad och komma ut på söndagen. Det var ju många sådana gröna vintrar där det tar på 70-talet. När det drog igång som en klubban i lägenheter. Ja just det. Och um, ja, sen har det utvecklats till en grej för allmänheten för 2001. Ja. Vi, vi, och vi återkommer till Stöndagstuna, det är så spännande. Så vi, vi, vi, ja. vi, vi stannar kvar med orientering. Har, har, har du ett prisbord och grejer Nej. också? Eller? Var, var du så framgångsrik? Nej, eller? det har jag verkligen inte varit. Och borde jag ha lagt av för länge sedan. Alltså. Jag tror det sitter lite i men, men för jag läste din hustru Ann-Sofie, hon sa att du är helt torsk på kartor. Ja, men det är nog alla som på med orientering. Ja, men kom det därifrån, eller? Från början, eller? För nu är det ju inte där. De kartor som du är riktigt intresserad av, de verkar ju dessutom vara historiska. Ja, det är nog det lite så. Det är lite... Men alltså, Claes, är på hjärtat att, att liksom plocka fram en karta och, och sen konstatera att, ja, ja, det här stämmer ju inte med verkligheten. För, för, för så är det väl med historiska kartor, eller? Ja, det kan man ju säga. Men... Sen finns det ju historiska kartor som är otroligt detaljerade Som ja. jag fascineras av av den anledningen Hur de kunde rita så detaljerade kartor på den tiden ja. Uh, ja, Hur kunde de det? Jag vet inte, det undrar jag med <laughs> För det kunde ju inte flygfotografera i alla fall Nej. Nej. Så det, det är fascinerande Nej men det kan du sitta och stela på så jämföra med en och en Ja det, Jag tycker det är spännande Ja, för, för, för, det, för det, det är ju lite nördigt klar. Ja, det är, det, men det, är, det är ju vi orienterade, vi är ju nördiga. ja jag att... <laughs> Men jag är inte ensam, jag, det vet många som kan sitta och bara på en orienteringskarta hur länge som helst kommer, Vi var nere och jobbade på oringen när det var på Rönneslätt i Eksjö 2008 Och då det regnade ju och blåste, det var en ganska grisig vecka där faktiskt bitvis och då efter, då gick man själv och frös där och försökte gå vid någon tidning eller vad vi gjorde för någonting där nere. Så att, nu gick man där och frösa. och då efter någon sån här etapp eller vad det nu heter, då stod de med snoret och regnet och tre, <laughs> fyra stycken i grupper så här, klunger runt omkring och hängde över en papperslapp då, jo, ja. så det. och då var det kartan och så skulle man berätta vet du, ja. om man bara, och det var mycket så här, om, hade man bara valt den här vägen, då du, <laughs> då hade jag suttit, <laughs> suttit ja, ja. i topp och så. Ja. Mm. Var du så också när du orienterade? Ja, men så var det ju. Ja. Det är på fem dagar, eller som det, som det heter idag. Ja. Det var ju det på kväll att få jämföra banor och se man jämföra vägvaror. Och sen när de här klockorna kom, man kunde trycka av tider och se vad man hade. Ja. Jämföra sina tider på del mellan kontroller och så. Det ja. är lite speciellt. Ja, du, vi ska prata mer, för vi ska, mm. vi ska in på det här med... Uh... Krafttaget och söndagsturerna Men jag tänkte ska vi bryta av med en låt För dig med Lars Winnebäck har det, jag låter... Önskat... Va, va... det låter det? Jag utmärkt Finns det en historia runt den eller? Det finns en historia ja. Då lyssnar vi på den så får vi höra den ja. historien Oj, uh, Lars Winnebäck, för dig Ni lyssnar på fredagsvaran morgon Tidig radiotalkshow här på Hitsa 597 Som en bygg med mig Janne Holmbom Claes Johansson uh, Från Boxholm En eldsjäl och elskäl Både elektriker och eldsjäl I uh, en och samma person Du Claes uh, Lars Winnebäck har jag förstått det är En av dina stora favoriter det stämmer nog bra där, på senare år Och den här låten betyder något alls speciellt för dig, Berätta Ja, den spelade och sjöng min eller Stefan Vedeja som är gift med min systerdotter. Stefan Vedeja som spelar bas i Liveboys. Känd från Liveboys. Ja, ja. ja, Så den spelade och sjöng han eh, ja, Med men bara in gitarr och det var magiskt i samband med bröllopet som ägde rum i skogen. Mm. Augusti förra året Så Ja då tyckte jag att jag måste ju Önska den här när jag fick önska en låt Ja häftigt ja, <laughs> ja. ja jag har ju sett, har sett Bilder från bröllopet mm. Ja det är verkligen i skogen Det var ju Ett litet reservat som kallas Gamleskogen utanför Buxen. Ja. Är det där de här enorma tallarna finns? Också? Det är enorma tallar och, ja. ja det är faktiskt väl värt att se Det är helt otroligt det... Men du, eh, ja, naturen betyder mycket för dig? Ja, det kan jag nog påstå. Så att eh, när vi började prata om att gifta oss och så sa ja, jag, då gifte vi oss i skogen. Men du sa ju så. nästan lite på skämt. Ja, ja, lite grann kanske kan man göra det. Ja. Eller visst är det inte viktigt. det ja. ja. gick. Så blev det och det blev väldigt, väldigt bra och annorlunda. Ja, Ah, tufft uttalat, så får hänger hänga på det också. Ja, jaman, ah. ja, men vi är lika på det viset. Hon är också intresserad i lite skogsmull och sådär, sådär. Men lika, är du jättemusikalisk också, då? Nej, nej, det, det, det är vi inte är ju lika. du är enormt musikalisk. Ja, jag, har jag har aldrig provat i och för sig. Jag sjunger ja. hemma mycket. Jag gör det, ja, ja, ja. Det är dags att gå med sånga bröder. Vi, vi, vi, vi har alla hantverk utom en elektriker dessutom. <laughs> men det är ju framförallt dina röstkvaliteter vi är ute efter. Ja, ja. <laughs> men nu, Claas. Eh, det här krafttaget. Jag vet jag, jag, I och med att jag har sagt kraftverket en gång så, har jag, så kommer jag hela tiden, måste jag tänka efter. Krafttaget, det började väl som ett projekt på något sätt då, va? I slutet på 90-talet så var det ju ett ä, arbetslöshetsprojekt för. Var det var den där nere Dipinova, eller tandtekniker tjänst som det ja, jag hette tidigare. Det har varit en massa igen, ja, arbetslösa kvinnor, och då var det ett ä, projekt där. Och, som forskade i Boksons historia. Och sen vi tog fram en fantastisk bok om bokshundshistoria, 1000-årssteg. Ja. Ja. Och sen var det ju krafttaget blev föreningen krafttaget sen. Då. Ah, okay, ja, Så vi har ju en hemsida där, det fanns ju egentligen inte tidigare. Nej. En historisk eh, hemsida om bok som eh, tusentals bilder och sånt. Och det hade ju ju redan skannat så det var ju bara att ja, just det. försöka det få att till den där. Det. Ja. ja, det är superkul. Alltså, jag hittar har jag lite ju lite bilder från Linnefors och ja, så. Ja, det, det finns ju finns, mycket där. Men så finns det på Facebook. Ja, det är också väldigt roligt. <laughs> Eller hur? Ja, man, och, ja då. Och, och, och, och, och det kan man söka då. om man är, om man är intresserad av boksa så kan man gå med i den där. Det begäran och Ja, precis, så alltså, att det inte för ja. det så slipper spammar och ja, liksom så, så så det är mer en formalitet då. Mm. Och det, och det heter mm. ju då att krafttaget också Föreningen, Föreningen Krafttaget ska man söka på. Söka på då. Och det, det är så kul för jag, jag, jag är ju med där. Och, ja. och, och du är det en kvinna från Norge som dessutom jag hon har konstaterat att hon hon måste hon är gift. <laughs> för man funderar, det var så kul för att man funderade hon, hon har ett arabiskt efternamn, tror jag. Alltså det det hon ja. är inte Boks Harnst efternamn. Nej, det är inte, det inte. Och det är nånting norskt heller. Nej, att, men hon är från och, Norge. Och, och, och det finns en jättespännande historia där. Det gör det. Hon ja. eh, mejlade nog mig tidigare här i vintras tror jag det var. Och frågade om en liten torp som ligger ute i Österskogen. Och jag, jag hade nog bilder på, från platsen i datorn och lite fakta som jag skickade tillbaka. Och, men den torpen var inte ett torpmärk, så det gjorde vi i våras också. Det ja. hade vi haft på gång länge. så. Ja. Att, och det visar sig att hennes anmoder, hon är rakt ner i ett stegande led där om det är mormors mor eller någonting oh, sånt ja. var född och uppväxt i det där torpet i Österskogen oh, och hon eh, tog jobb som på olika gårdar och hamnade på boksonsheteri och sen i Stockholm och sen i Norge och hur. varför är det där eller egentligen ingen som vet hur hon hamnade i Norge men oh, det, det har ju blivit en stor släkt i Norge efter oh. och hon den här ah, ja. för hon har blivit muslim då, ah, ja, ja. Ah, ja. hon är ju väldigt intresserad men visst är det häftigt ja. och, och, da, och just då Facebook alltså, vilket, ja. alltså det är ju fantastiskt Egentligen vad man kan nå med de här sociala medierna oh ja. alltså, va? Det räcker att lägga ut en gammal bild Från 70-talet Och så hagla minnen och anekdoter ja. Från Aj. Det är Facebook som bäst faktiskt. Ja, ja det, jag kan nog faktiskt <hör> hålla med om det Och, och Från krafttaget Tillsammans med eh, Det som hände På orienteringsklubben så skapades någonting som heter Söndagsturerna som mm. vi ska prata mer om. Men först lite musik och sen ska vi ta reda på vad som händer i den stora världen också. Stanna kvar, ni lyssnar på Fredagsfrannan. Mm. Fredagsfrälaren med Jan Holmberg. God morgon, önskar Hits FM <skratt> Hits FM Ja, Fredagsfrälaren Åh, Det där var lite soft Claes, vad var det där för något Claes? Det... Ja, Sofie Selmani heter hon Ja, <skratt> det är också en favorit Du, du som valt henne Ja Jag ber om ursäkta, att hon inte i låten sådär Men, <skratt> men, ja, det, men det, hon, det var inte sådär så att hon tog ifrån Tona precis <skratt> Nej, hon sjunger väldigt lågmält Det här var ju en, en riktig rökare från henne <skratt> Alltså har en viktig wakare En wikti wakare på tal om viktiga wakare Vi har en viktig wakare på luren Vi har nämligen förallans ständig utrikeskorrespondent Anders redaktör, redaktör Anders Jakobsson Som sitter i den stora världen utanför 50-skyltarna Och berättar om vad som händer där God morgon Anders Jakobsson God morgon, god morgon Janne Hur är det med dig? Mår du bra? Jo tack, jag mår ja. bra ja. Eh... Man kan ju inte vara annat här. Senare idag så ska jag åka över till Motala och titta på min gamla kollega Åker Carlssons eh, fotoställning om Brobygget. Ja det såg jag. Vilka bilder. Ja han är, han är jätteduktig. Vi har jobb, jobbat ihop i... Ja vi jobbar ihop för ett par veckor sedan senast. Men vi jobbade ihop i Motala i 6-7 år. Och det är en duktig yrkesman och en jättetrevlig kille. Du, jag såg, några, för det var, jag såg några bilderna utav bilderna. För det, det är på Motala Konsthall, eller hur? Ja, just det. I hus Eller Motala Convention Center. Ah. Som det heter. Oh, ja, det du, du hör, vet du. Ja, du vet. Men jag såg, det var sådana här. Det var, för det är bilder från Nya Bron, eller hur va? Det är här. Ja, under byggnadssidan. Ah, just, så ja, just det. Här under så, det var någon sån här uh, by night bilder som jag tyckte var hur läcker som helst. Alltså, är, så. Ja. Ja, men det... Så det ska bli intressant. Är det, det Är det Vendelsage idag då? Det är premiär idag, eller? Eh, premiären var i onsdag. Ja, okej, okay, så var det. Ja, okej, okay, ja. Men den håller väl uppe här ett par veckor. A, ja. men kommer åka vara där idag, eller? Det tror jag inte. Han knägar väl som vanligt aha. i Ja, du hade väl räknat med lite skumpa där då, kanske och så. Men nej, okej, okay, ja. Nej, det. <laughs> <här> det vet jag inte så mycket för sånt där. <här> nej, det vet inte det Aha, har du har fått förstärkning från idag. ja, idag? Ja, sen Claes Johansson har vi <laughs> Ja, Ja, ja. ja, ja hej. Hej, hej. Jag tror inte att jag har träffat Claes någon gång, men vi har många gemensamma bekanta. Ja, så är det. Ja, det stämmer nog. Ja, men du Anders, du var ju du var ju lokalredaktör på den tiden eh, korrespondenten hade ett, eh, vad heter? det? Reda redaktion? En eh, lokalredaktion, skogatan ja. 25, ja, ja. mellan åtta. Och 82, och så bodde vi i Ljusstaden. Jaha, där ser man. Men du... Så bruksmiljön kan jag ganska bra tro. Jag. Ja, jag kan tänka mig det. Är det ett problem som journalist att man måste morsa på varenda jäkel man möter? För man har träffat i stort sett alla hela världen. Ja, ja, ja, jag hade ju alltså vistats lite i bok som tidigare då, eftersom jag har släktingar där. Och eh, så att jag visste att jag, var, jag skulle morsa på de gubbar som stod i pressbyrån Pressbyrån finns ju inte kvar. Ja hej, just Utan Men det har jag aldrig haft några problem med. Men ibland kan man ju glömma sig och <snar> ja, gå och fundera på annat. Ja eller hur? Och så kanske man uppfattas som högfärdig. Ja. ja, jo Men det, jo det, Den risken kanske finns Men nej jag tyckte inte det var några problem För visst är det så Claes i, i Boksholm där, där hälsar vi på varandra Du det tänkte jag lite på här Vad som Kännetecknade Boksholmare det, ja, till... ja, det, det, det, det här <laughs> Jakobsson det här, blir, det här blir dagens ämne Vad kännetecknade Boksholmare och Claes ska få börja Ja, ja men jag, det var just det jag tänkte Att vi, vi är nog väldigt lättsamma Lite sådär Ja, och hälsa även om man inte känner folk. Ja. Så så hejar man till så här när man möter. då och. och Johan Biråt sa någon gång, vi använder heller inte blinkers för alla vet vad alla sa. Det ligger en hel del i det. egen <hållandet> <hållandet> existerar inte heller. Jag tycker att den här inställningen är rätt skön faktiskt och pretentiös och så. Ja. Det som slog mig när jag började åka till Boksund som liten pris från en äldre syster som hamnade där redan på 50-talet var att det sa även tre, åringar sa du till riktigt gamla personer. Mm, okay, ja. Och jag som är född 48 alltså i mottalen sa man inte du till, på den tiden till till exempel en kamratspappa som var i 50-60 års ålder absolut inte till äldre människa Nej. och det där är väl det där har jag faktiskt inte stött på på någon annan ställe i Östergötland som jag minns okay. ja, det, det, det kanske är så självläcker också men. Ja. så att man har en, en, en ja, ja men jag gillar den attityden och sen har man ju en stenkoll på varandra alltså den sociala kontrollen på gott och ont är ju hundraprocentig är ju Alltså det... Ja men det, det har du ju Vastena också alltså, Jag kom ja. en gång när Svante Larsson var kommunalråd så skulle jag träffa Uppe på ridskolan så skulle jag träffa en journalist faktiskt Fast det var någon från Tranåsposten och, och, och så sa jag till Svante Han ska upp och så ska jag träffa henne på Det, det kan du glömma alltså, Hon ligger hemma, hon har, hon har urinvägsinfektion <laughs> Då har man kolde <laughs> kommer att få en diagnos. Ja. Ja. Ja. ja. ja. ja. ja men det, det finns något väldigt, väldigt väldigt bra i det. Man kan raljera över det men, men det finns något väldigt, väldigt bra i att man för det, mm. i grund och botten betyder det att man bryr sig tror mm. Ja, precis. precis. Men du har det hänt någonting i stora världen då? Den, ja, alltså, i stora världen om du menar Mjölby så ja, är ju Samma tider framöver. Berätta. Ja, eh, kommunens underskott för eh, beräknade underskott för eh, 2013 är 52,9 miljoner. Varav socialnämnden därför. har svarat för 30. Och översätter vi det till inköpningsförhållanden så skulle det väl betyda 300 miljoner. Och då skulle det bli rubriker i korven. Ah, ah. Men här hade varit tyst, ända tyst. En viss bloggare har fått tag i det här materialet. Ja. Man ska ställa om äldreboendet Kungshöga hemmet till trygghetsboende. Och det undrar jag hur man gör. Ja, det, det, det. Men syftet måste vara att spara pengar. Ja. Ja. Ja. Och så vet jag från en placerad källa att just nu pågår budgetarbetet för 2014- man har tidigare pratat om en skatteskydning i 50 öre, Men det blir nog en krona. Grattis. Men ni är väl ja. välkomna till Boksholm. Vi sänker ju skatten mm. vet du. Gjorde vi sist. Kanske några upp i Buxons nivå nu. Ja. ja. Men det, det, det, det är klart. Alltså, det, det här med galopperande kostnader mm. för det sociala. Det verkar vara något som slår över hela landet just nu. Ja. ja. Tyvärr va? Men, men, men däremot så fick väl, Mjölby fick väl en hel del AFA-pengar. Så att egentligen så är ju resultat, alltså tillbaka va? Så resultatet... ja, det, här, det här är ju, det beror lite på hur man räknar naturligtvis. Men det här är alltså att säga driftbudget va? Ja, ja. ja, okay. Och vad men vilken tur att man plockar hem så viktiga kommunala och centrala verksamheter som, som simhall och sånt. Det är viktigt att man kommunaliserar sådana i, i dessa tider. Ja, precis. Ja. Och bygger nya hallar. Ja. Eh, Asaförsäkringar. 22,5 miljoner. Ja, så det ska ju egentligen lägga på... Det ska du dra av. Eller, för att det ja, det kan man ju för göra. Det är ju gratis pengar. De har de ju inte räknat med i budgeten. Aj, precis. Men, men grundproblemet kvarstår äh, ju det här är ju tillfälliga Tillskott. Det är ju att I lära absolut, absolut. Det är ju som på eh, bokslutsraden för, för företaget, uppkalla för rörelseresultat, och sen ett resultat ja. efter finansiella kostnader. Alla, det där behöver ju inte undervisas. Men det, är det intressanta det, det är intressanta i det här. Det som redaktören säger det att en viss bloggare kommer nu, och då måste vi faktiskt aktualisera här. Herr, Herr Jakobsson har ju en fantastisk blogg. Alltså som, ja. som, som sparkar åt alla håll skulle jag vilja påstå. På ett mycket initierat sätt ibland. Och, och, och det är tur att det är grundlagsskyddat det här med att efterforska källa. Men, men vi kan konstatera att du har den fantastiska adressen till din blogg Anders som är medjakobvitan jäntbordet bloggspot.com Hahaha <laughs> Jag på att göra det lite det är 48 punkter. <laughs> Nej, det gick ganska fort när jag, när jag satt ja, igång. Det har ja. kommit på något bättre. Äh, men, jag är ganska otålig ja, Men folk hittar dit, eller hur va? Du har, du har bra trafik på, på sidan. Eh, snittet ligger mellan 70 och 80 personer per dag. Ja, det är riktigt bra det. Eh, sen har jag några riktiga höjdare som sticker iväg där när jag har berättat om mina plusväxt då i ja, okay, ja, det ska jag tänka. Men eh, man vet aldrig riktigt vad det är som slår Nej Men eh, kära lyssnare Ta chansen att följa eh, Anders på hans blogg Och vi säger tack och hej till eh, Anders Jakobsson För den här veckan mm. Skött om dig Och, och vad kul att läsa om Om du kanske reflekterar över bilderna Som du tittar på idag i Montala. Det skulle vara spännande att läsa om det också eh, Jag har nog tänkt att ta med kameran ja. Ah, bra. Mm. om dig Anders så hörs vi mm. Hej på tack, tack. Hej Alla. Ja, det, ja, där får man inte göra. Man får, man får, inte, man får inte avbryta flit på men, och det gör jag nu. Jag mm. Det var klart det var flit alltså, Vad Mac. kul Oj. att du var lite vet du, ovanlig eh, Ja. Eller ja, inte ja, det är inte, ju inte är bland det. de vanligaste i allt. Exakt. <här> det var, men det var men du, jag har en låt. Nu har jag spelat tre av dina låtar. Jag har, ju, ja. jag har ju strypt dem rätt hårt sådär. Liksom, men men, men om inte så tänkte att någon lyssnar, Men gud, den där måste jag leta ner på. Och så gör de det. Och så kommer de lyssna på hela låten. Men den här måste jag ju spela, vet du. Den här spelar jag, den här spelar jag bara för dig, Claes. Nu ska jag slå på här så att du får höra den där räckan så och så. Är du med? Okej. Okay. Jag har prövat nästan allt som finns att i på. <skratt> Kampa, hyra, båtar, paddla, cykla Ja, det är bara till det ja, den är lite till Ann-Sofie också ja, det, det, det Jag har semestrat på de allra konstigaste sätt Och äntligen jag funnit hur man ska semestra Ett man ska ha hysvang Så är semestern redan Man ska ha hysvang Det har blivit tonat lite Det låter det ligga lite bakom Ja, man Husvagnsägare Claes Johansson Alltså ja. varför har man husvagn Alltså jag tillhör idag som verkligen inte har sett ljuset Vad gäller husvagn Ja men det Ja varför har För det var man... det nästan det När Ann-Sofie och du blev ett par Det var nästan det första ni köpte tillsammans Ja det kan man nog säga Jag vet inte Vi vi kom och prata om det Och ann sa direkt ja, men, Att det lät roligt Ja. Ja men tycker du Ja, men då ska vi köpa en. Ja, för så. Ja, det är ju ingen ny eller något, men den fungerar ja. bra. Det... Ja. Och den används flitigt då? Det kan man påstå, ja. ja. Det, ja men vi åker i... Någon så sådär när vi lediga åker ja. iväg. Det behöver inte vara så långt bort. Ja. Det är bara skönt att fära ner stödbenen och krypa in i vagnen. Och det ja. golvvärme och, och sådär. Ja. Ja. Vad ska jag då? Triv Ja vi ska iväg med vagnen idag <skratt> Ja, ja <har> det är <skratt> inte klokt ja, ja men Vi ska ja. till Vänner på en kräftskiva ja. i, på lördag Och då åker vi en dag innan här och Till Camping TV, Den kommer vi ligga i natt och sen. Ja vi ska till andra sidan väten Men går det inte fruktansvärt långsamt Ja, men, ja det får något... man köra 80 km till vännerna ja, ja Det är kanske de andra som stör sig på det Men inte ja. <skratt> en annan ja. som kör ja. Ja. Ja, men ja. Jag ty det är, många tycker det är jobbigt att dra men det hänger ju bara med, det är bara att köra Ja, det, ja men vi åker i regel inte så långt, har vi inte gjort hit till ja. Man eh, kopplar av på ett, något speciellt sätt när det alltså, låter som vi inte trivs hemma det gör vi ju absolut och i vårt lilla hus som vi köpte ja. men eh, det Ah, ah, Någon i sådär kommer jag Det iväg. var bara en no. jag, jag var ju tvungen att, att passa lite. Var, bara in så. Men nu, söndagsturerna. Grattis till det som har blivit en jag skulle säga, en institution numera i Bokssonsskogarna. Berätta nu för de som, som är så, <skratt> så oupplysta, så ouppeldade att de inte vet vad söndagsturerna är. Va, vad är det för något, Claes? Kort ja, snabbt. det är, det är ja, kort snabbt. Ja. Ja, vi gör upp en eld i skogen. Eh, runt var som helst det, kan man, det finns ju program då på en vacker plats eller intressant plats och sen är det någon som pratar om ett fritt ämne vid den där elden i skogen vid den där vackra platsen och dit kan allmänheten komma och ta en promenad det har ett mål att komma ut på söndagen under vintern under vinternmånaden, det drar igång första december här nu den här säsongen och slutar 9 mars, 15 stycken sådana här tunor och välbesökt, något så fruktansvärt. Ja, det är ofta ja, 50, 60, 70. Det har varit ja, över hundra med. Ja. Ja, det och det har vi olika alltså. personer då, det är, som kan prata om precis. bit skilda ämnen. Och, och det här har pågått sedan 2000. Ja, noll ett början. Ja. Det har ändrats lite på upplägg ja. men, äh, men du måste vara äh, klararbete. Det är alltså ja, men det, ja, men jag trivs i skogen så jag, det, det är kul att åka runt och reka platser och ja. vad vi ska vara då. Går du aldrig vilse? <laughs> nej. Det gör du inte. Det. Nej, ja. men nej då. Det nej. finns ju GPS nu med. Ja, ja, ja det är klart. <laughs> men om du ska hitta platser och sen är det logistik med... Ja, det är, jobbiga kan ju vara att få folk att prata då jag, jag ja. har klart med 13 av de 15 till i år då men, det är det någon, någon som du tycker är speciellt spännande och du vill lyssna ja, på Ja, det år? är ju någon programledare som ska prata i en söndag. Med. Jag vet inte än riktigt ner, Nä, ser. men det kan man se sen på Krafttagets hemsida. Ja. I don't, det, det, det, och det som är så roligt är att folk tror inte att de har någonting att berätta och så börjar de berätta. Ja. Nej, men det, alla har något att säga ja. egentligen för att det, det bör inte vara något här, läroriktare, vad ska jag säga. De kan prata om sig själva ibland och hur de har växt upp. Och ja, ja. Jag vet, det var en som pratade om hur de växte upp i Fällhagen, hur de, hur de lekte krig när de var barn. Den ja. åttan kvälls mat hemma vid köksbålet och kom på, fan, så vi band ju en ner i skogen. Ja. <laughs> Det gick så ner för det har vi alldeles för lite. Vi pratar alldeles för mycket om varandra och alldeles för lite med varandra i det här, ja, det är... och det här är, Du ska ju ha en stor applåd för, för, för ditt arbete och, och ni som inte har varit och man, man får att man behöver inte ens bo i boksvarn för att gå på på Nej ja, då, det är... och det kostar det kostar gratis. Det kostar ingenting. Det är inte det är inte sjuk. Det kom folk från mottagare i fjorden långa av ett par jag inte ja. kände igen, men ja. jag hade sett att det nu här på gång just ja, det, det är ju perfekt alltså. Det... Och då kan man gå in på kraftta kraftkrafttager.com och då... och där kan man hitta och... allt om söndagsturerna men ja. också en jättemassa booksoms, digitaliserat bokstavsmaterial. Ja och ja, jag har mycket. faktiskt lagt ut så det går att lyssna på en del berättare där från förra Jaha. året ja okej okay, vad kul uh, Att man är med en sån här diktafon och satt på dem ja men nu, Claes, en timme går gör fort. Ja, det gör det. Och, och nu, nu har vi bara det viktigaste kvar. Nu ska vi spela Pest eller Coolera? Oh. Vi spelar Pest eller Coolera med Claes Johansson, dagens gäst i Fredagsplanen. Det funkar så, du får välja mellan två saker. Och jag, jag, jag är en väldigt domare. Det, det är därför jag tycker det här är så roligt att jag får bestämma. No, jag får ju ja. aldrig bestämma annars. <laughs> och, och, och, och, och, och, och du kan vinna en hel kasse eh, från Silva- inte bra de som gör av det sådana Kompas. orienteringsspel kompassen mm. filmära ja <laughs> ok mm. ja. är du med eh, morgon eller kväll eh, kväll ja men krasa det här är ju en morgontid i Radio <laughs> så jag för det ju ingen pengar eh, fas, fasen eller nollan eh, fasen ja så ok det här nu är nu mer spännande ja ja jag håller med nollan <laughs> de träffar mig så ofta allt <laughs> på ja hundelkat Katt. Ja, ja, ni har katt hemma. Ja. Som heter... Kajsa. Kajsa, ja. Ja. Mm. ja, det får du rätt för. Och fasen fick du också rätt för. Du, du ligger väldigt nära nu. Det här är spännande. Jag tror, att, jag, tror, jag tror jag vet vad du ska svara. Sommar eller vinter? Sommar. Ja, du, du, du gillar inte vinter egentligen. Va? Eh, nej, det kan jag inte påstå. Nej, det ja, inte mycket för snö och, det där, det, och ändå så, så, så, så ja, men det är det... ju det med sundasturer då vill man inte ha snö och nej, pulsa i när man nej, ska nej, i... <laughs> Lite kan det väl vara det får, du, det, får du, det, får du, det får du det vi inte har pratat någonting om det. Det är dina skriverier egentligen i, i lä, Länsstyrelsen, men då, då kan man köpa Länsstyrelsen i, i det idag. Istället. Det tycker jag det kan så göra. Kan de läsa. Uh, för där där fyller du en sida varje dag. Eller varje, ja, varje kommun har ju en sida så att jag delar uppdraget med en på person persontemen. Ja. Eh, alltså, nu, nu är det avgörande. Verb eller substantiv? Ja. Eh, substantiv? Jaha, jaha. Jag vet inte varför. Nej. Ja. Jag hade ju tänkt att det var liksom action i verb tänkte jag? Ju. Men, men substantiv? Ja, men du får rätt för det. Grattis! grattis. <här> Klaus Johansson, ja. dagens gäst i Fredagsföralland. Stort tack för att du tog av din tid och besökte oss i Fredagsföralland. Tackar. Och lycka till med, med att hitta de där två sista nu. Till, till, mm, jag har ett par krokade ute där. Ja, vad bra. Det ska bli kul. Och när drog det igång nu? Då? Första december. Först, aha, så första december är en söndag i år då. Det är en söndag. Första Hur? advent är det med. Ja, du ser. Ja, då då, då är, det ordningen, det är ordningen återställd ja. det här året med andra ord. Ja. Hårdni, eh, vi ska sluta, men som vanligt så avslutar vi med ett ord för dagen och det, det här har lite med... Jag visste visst att du inte gillar vintern. Gud, så bra. Eh, det är Tage Danielsson som har sagt här. De säger att Sverige är vackert på vintern. Hur vet de det? Då är ju Sverige täckt av snö. Sköt om här, så hörs vi igen. Det här var Fredagsfrallan. Ha det bra. Hej. Fredagsfrallan med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM.